Tia, si no em contestes, penjaré unes fotos teves que fliparàs. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto d'Estado contra la violència de género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.